بسم الله الرحمن الرحيم باب فيما تبدل مراته من زينتها بعد البيان غض كي چیکره کې زنانه د خپل زینت دا بسم الله جوانه د خاص سړي ده دا یو سره او د دې تلوځه د س او نا خلق مې کی سبب د غړاو پر وخت باندې نو د وګستان په کې هغه بوډیو دي دا زموږ لپاره حق خپل جانب چې نه مالدارو دولت سره ډیرو بډیو کې ایوجي کمریانې په دې وخت کې هغه بل دې چې ته چاړې سي وي او قسم خوري دي د مکرريو یاگب ازدر پر ماندودی دو، اللہ اکبر ایسی جو لید اگر دیکھ نیوی چکو مانیوی چینکو مزدر بات کبیو ملک دورکاتاکو اگر نمچون تی ملاچو ناگت ای او قسم خوري پا دیمانی او تی او سیوا او سیوا اللہ پخفال حق قسم خورلی نی بسم الله الرحمن الرحيم وطيني والزيتوني و تورسينينا تا... قد قسمه توح ما دې ټيټو په بسم الله یې کلو دا زمونه ما غته رسته نه نه ما وت نورام دې خبرې کولې سړی الله ز نه م کمم زخکاره ما تبدل دل من نهتی سره الله سر نهها پر مع چا اسم ما بن وکر ده دي مور جداو او بلارد دویوو داخل شور نبی علی اسلام تقدی جامیو نرئی نبی علی اسلام اعراضو اور تبی ای ازمائی ان المرأة ایزا بلغت الوحید زنانا جکر بالغشی لم يصلح لها نری جایزی لرا یورامینا اللہ هذا و هذا چودی ریشید دینا مگر داو داو نبی علی السلام <سؤال> دیگه مخ او کپ فهمت ایشاره او خود. چونکه دن نمسلوه. تازو پویگی؟ دا خبر نبی علی السلام آئی تکور کی دن نکڑیوا. نماغ سلام داشوشی بزنانه کور کی دن نخپ اللہ صنع مخ کارقی. نخیر دیخو نور بدن بدا پڑتی. تبا جیر دی یعیز نور بدن آورد تیدا و نخ بابن پلاوی ينظر الى شار مولاته غلام چ پوری وي اقتدا تا سييري تا نو کته شي کني شکته نام سلامت کي وزه کي تاسو چرته رشوده چې غلام په محاريمو کې داخله نه ک داخنه قلیبان امام مالك سي وي ټي چرتا دا چې دا امام مالک سي و چې او دا خلنه نور ايمه بي نري جمهور دلته کې وی تراز ده هغه چیز دي ترجمه طلبا و د حديث په مناسبت نه منيمي دا حديث الفاظ تاسو وين هم سلمه وم سلم اجازه دتو نبی سره په اجازه مات نبی رسول عمر کو ابو طيبه ته چي حجامت یې کړول لګي ارجون کي هرول کي هم کله کله داسې نشته چې تو تا قتل راځي قال كان اخاها من الرضاع شد ابو الطيب النبري زاهرور غلام لم يحتلم شبلوط نو رسيدره نديغ برهن داو می سلام مولا تنشوه او د خپل بابدار او انقلاب دیون زوري لا شارې مولا تاسو بو شئ یو بدا بو کې اصل دا حدیث مستنف تور دن باب ذکر کړی استد رس حدیث دې ترجمه د باب سردايي مناسبت ده غمداري چې نيبي الرسول چو راغره فاطمه آتا فاطمه د بیا د راوستیو فاطمه نيي نه نه غلام شري بوخلي وديتا نویچی پاتې مرزنه هانچو هغه باندې جامه وا دغه وروته نوونو چاږي به لري بسر پټ وو پوت نرسي دی چې پېټه وري شرطه بندرسي دی نبی نے سلام داږي دا تقریر پوری ده نوی پرمهر ان اوله سالي کې باظ تامن استغناني پرمهر ابو کې و غلامو کې نو سفلار دغه غلام دین کې خلال پېش کې اخلق جو غلام په حريم کې داي جوامدار دي چې دا او لم يهتلم بلوغ په نورته د کشر مخشر نو خبردني مه احتیاج بهره خبره نبی رسول الله وي چې دا په هغه خوان فقوله غير قول قربة قران کریم کی دا ایت شه چې الله خلق چینه غوندان د دا حاجت داونهم کته پردن دنکوي په دې کې سهار جنشت غير او قربه می د مسدام مراد او سادهغان او بولغان خلق چې اغاړو د سرر دسي اخو دي خو خبر د زنانه نو پی بولغان او سادهغان او خلق راغت غتی خو دې نه خري ستا دې بولی سنني خبره خبره نایشرہ जिल्हा ترہندای سرسره کوي چې دا خېدو بار او بیبیانو د نبی السلام یو مخنص مغنزم ارزوګي شغدا سي زنانو ونګتکی خو کېو کورم تیجیت څ پرد مردتي سوق نه کوي سو کو ته جوړاوي او سو کو ته چقوم دي دا دا وی لو له وسو سوي چونه نه نو دي د نو ممر اغلره هیت نو مه سو کوئی هندو سو کوئی ماهتیو مدوبا غنو اغلره بولغان نبی علیہ السلام زمون قال رالي اورس او د چونو د نبی علیہ السلام د بازو بیبیاونو په کورکی او می سلمیر نه ها په کورکی او دچونو یناتو امراتن و بیان دیو زنانا کولو دومی سلمی رجناها رورتا دا توایبیو زنانا و داگی بیانیورتا کولو تایوی انہا اذا اقبالت کرا توایبا سپتا کنو التیو زنانا دا بکی او داسی چاقنا اذا اقبالت کری چرا مخامخ کی گی اقبالت بی اربعین نرامخامخ کی گی پسلورو کتون سرع ادبرت ادبرت و ا اذا ادبرت وقر الشكين ادبرت به समान شاكی پاتو کوتون سریم ریما څنګه داری جن چاتن چا خپل ونه مږي ته پاکی دری کوته جوړي چې کله شاشو دری سسر ور کوټه چې شاشو نو سلول دغه شو سلول ته چاتن جوړي ته جوړ شو عرب تیری نو دیو کی غنانو کی چا قواله دایو سپتی مدح دا چا خوله خپل پسند دي دا خبری د غ تی کوي نو بیاې اسلام اوورې دي چې د مسلمان ان روې دا خبرې کوي الله خبردار ارا زه ګړه محا لله چې دا پیژې هاونه چې دې دي دا خو بولند دې ځان ول کوی لا خول نه علیک نه لې په تاسو نه دغې حجبو اومهتون ماغین ددننه پرده شو دال پزېږي چې کوکلني چې ستريو په کانه بل ميدا ميدا کې بو ميدا درمديني بارداس يو يابانو او صحراو نقزه کې وه مدينيته نبري خو بیا ته كله جمعه تن استتعمت هر جمعه کې داخلي دوه طعام به خلق نوختو به بدلول او رستورات کې راځي نبی کریم اسلام خو ایستو نو خلقو چې د لپه امر دا خو مرشد دی ولګي نبی اسلام اذنو کوو په جمعه کې دوزر د ډیر د دې شمدینیت دا نو یو سوال کویا و چې دوه الته کې مخبره خبرو تحقیق وکړ دي باج ورکي د انسان مت ګمان کې چې دا صادره هغه په سادهو کې تینداری دې کوشش کوي ها باون بی قوله تعالا وقل للمؤمنات اغدودن من ابصارهن نحن سورة نور کی جکمعیتنو یوریستیزان متعلق او بلنا نپرده دا متعلق داد نظر متعلق اتولا مبادری تیزی پوجوانی بحشا سی مؤمنان او زنانو توید دی حرکت کې باید نظر ونهم باید د کوچ مکمل کته ګوري په امکان درا و زیدو یا د ټکراوی خدا سي یی قصدن مری و چات نه غلط نظر سره یعذرنا من امصار هند فنوس خدا منصور شو او مسسنا شدې د القواعد و مانی سیلات لې ارجو نه کریزی بده غانی وی دا بالکل دځحت ترسي دلي چی دني قوم نه ساتي نو که چرتا و کولاو ګرځي او پردا نکيو او ټ حجاب نه ونی شه وای ومی سلمره ځاها وی اوم زده نبی له اسلام سره اودنه به اسلام سره میمون الله ترناهما رحمه الله عبد الله ابن ام مكتوم نبی نا صحابي اودا ده خبر د چې موږ ته د حجابه او د پردیو کوم شیو نو نبی رحمته حجابه او پرد او کې ددنه قلنا من غوي يا رسول الله اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لدي سنني ولا يعلم من نبي جني نفرم النبي لن افهمي اواني انتما اي فضلند اي تاسو اليستما تبصراني اي تاسو نوي لي لرا دين ما لهم شاء صنع نبا پردوسلوت مسري کی طرح نظر رجل ترجل دبرک انشاء الله کتابو نکیا کې موږ سره روان نه او خبره ده چې نه وایي ته زنانا سړی ته د امام شافعي پنیز نه دی د جمهور پنیزبان دی جئس جمهور په استدلال کې حدیث ته خراب الحبشدي پر کوي ته بوخاري کې ویلي د اختر پرزمانی حبشان لوګي کولی او شیر ضلعه تنها نبی رسول الله په غو باندې خپل سرور سره کړو تماشه دا وکړ انا ینه د معلوم شو چې نظر د مرې اجنبی ته جايته نسب له جواز په وروه کې پاتې شو د حدیث دا ورعه او محمون دی خدابه د دې کړې پطرس کی بار و خلکو ته دا خبره نه کوي دې درسي خبرې و ولیا واجب جوړینګ کله او تاسو مګی بیس غوت تاګنو نو تاسو بده سیده وایي چې خذ تاسو له دینې ته تفینې د څنګه حدیث کرا بعضی علما هغه خبره کله چې حدیث چې کومه حیرابه وله نه حجاب نمخ کیو او چا دا وی چې شر نه ها وڑاله په قدوم د حبشه شهیدونو په وم کالج کې درشې هجاب چرغلې د حضرت زینب رحم او د تشو پدری مې سرورم کالج لري پینزم کې اوغم کې او ایشر نه په پداو وخت 14 کال و دني خلک چې دا حدیث الباب چیرې دا خاص ته د امهات المؤمنین سره جواب نه غوري نور خدیجه تې خدا خبره خو دې کې صحیح نه نا حدیث ته حیراب و چې خاطر نشا ای شي نه ګم مومنین ندرسه نو صحیح جوام داري د هديثو محمول <سؤال> له پسند او قط او کو ور او اصل مسالات هغه د جواز دا نوو مسله شو د نظر المرء الى الرجل هر چي نظر د سړي د ته نو بغیر د ضرورت نه لا کتل جائز او قدرت رښینو مخ, مخ, مخ, مخ, مخ او کپنوتا هغه نه په مال کې وي چې په دې شر قطر جاي دي چې شانتا شحوت ناراضي او بدنيت ناراضي او قطر ته شحوت او بدنيت یو تر دوه نه بګو شحوت ناراضي ادمه ل عزت نهي بدنيتي او امام احمد صدیقي متشدد دي چې او یې نه شواپیو نمبر 3 دوی د جواز دامي جواز نووي سي بادامي جواز اتر جي ورکلور اف سي جواز دا مسله دنيس سره تعلق ساتي نبی رہی اسلام وی کلنچ پنی کعاوی ورکی او سا سنا پر غلام ناروین زخ پلنے دی گوری دانیا ورد تام اس تدی او داغی بمیز کی حجاب واقعش مرکی خدا سیید دخ پریوین زی سره حجاب نئی او سرا باب انکی پل اختیمار زنانا چکلا دو پٹا پسرائی پڑنی پسرائی نسنگ بے پسرائی ناغی طریقہ می زکول پکار پکاری چنہ چی پیشنی پڑنی پسرائی چنہ چی نبیہ کلاو مگر جا بخی ور دو خلق ته استرګي را استري او سقي زي مي سي نبي عليه السلام د رسول الله مې سلمې رځه خو ود يته ختمي را دي ورونه د پټه پسرا ولا فقال النبي عليه السلام فرمایل ليتل ليتين يو الورك ذور نمورکا خبر د عامل مشوا ازي پسري خدل نه کا بي تي يو پد مرګي دي نو لچک چوي نه به وداسي نه کې ډېر وړونو ور پټکي ته جوړي تر کومه ستني پرستوي سوي معنا قوله لا يتناهي وقل <سؤال> خاتم مثل رجل پټکي ما ور سړي پشان لا تو كرر هو او طاقت مي مكرر توه په يوتاه کې ودور ته اوسره بلکې راځوږه چې اسيره تاوګه چې کلک شي صرف بات جا اوست د زننا او لپار او بعد جمع د کتیتون د د قیبتو تمصوب دي او ته ک پیانچ د په می سر کې د پراون کو د ی خل کتانو نه جوړي او دا ن چله د بل بات او شي یوازیداو دینه د تنبد نن پټه ده هیتول <سؤال> کلبی روایت کوي چې نبی اسلام تا د مصر قباتي جامع راغلی او ماته دغنه یو قبتي راکړه یا کې یو قبتي او قبتي دوانو ولې شو ماته وی چې دا د ټوټکړې کا فقط احد ما قميصا نو وښکره یونه اوار کبل اخفلی بی ته تخت میرو بی ایج پاگیوانی دو پاٹا ووچ فلما اندوارا کنا چشای کو قالا نبی علیہ السلام و آمور امراتا که اخفلی بی بیتت با دی امرو کی انتجالتاتا ہوں سعبا چلان دی تی بلا جامع و گرز استر و لجوڑ کی لا یسی پوها چی نبیانی نخکار کی دی لردکار نرائیو سروی اختی والا خکار نبی علیه صلاة و سلام و فرمائیل جلان دی بولا ستر و لگئی ندی زمانه کی داخل دا کما کھڑا شوانده کی نره نره جامی سشوی نبوت و یا غدا وشن دان نره دی بولا ستر لگئی قال ابو داود روی امنا عیوب قال اباس اللہ عباس اللہ عباس بابون کی زیل لمن و ببارکی زنانا با سمر لمنی پارون چاہتا پوسکلو ساخ نو سو تاقوکی دیتا غدیر اولی امی سلمر زنان چی دوم المومینین دا اوی نبی علیہ السلام تا کلا چی نبی علیہ السلام زکرو کو دلنگا چی ناری نمخ پلنگ دنیمی پندی پوری پڑکو پوری کی ناغیتا پوسکو پلمراتو یا رسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم زنانا بسکیر اللہ پیغمبرہ اپس امرحفل لنگ و اخفل لمن کتکی عرب خلق جنو اگر یوغر قمیسا ہوندی کرتا نبیل اسلامی ترخیشی بران کتکی بیولیش قالت امی سلم امی سلم رضا اویزا انکشف انها و دو وقتی دا مخکار والا کیر دیونا نبی رحمت ظیرا ناتذی دعا علیہ دی وجات و علیہ نے کہ مثلا معلوم ہوا چې زنه نه بدوم رحت تکای چې یو زیرا غین زیات نشي حافظ ببین حجر رحم الله رضی تشریری سی کړی دا صلی او د پارا بلنګ یو مرتبه د جواز او بل استحباب مرتبه الجواز جواز پر کی مرتبه د 29 پسال د دلته کی راکما زيره یا نث زيره چوین نبی عليه السلام او زيره چ نبی عليه السلام ویلي زنا نه ولफार ما وونکو ميو مرتبه د احباب دنده جواز بدناري 9 د مرتبه د جواز دا یول عشق تکول دي د مرتبه شو او غزخه تکول داده جواز مرتبه شو وځي ته غنګويره مهولمدا وای او اگر دا مقدار ګرځیدا هغه مرتبه استحباب لري جاته چې څړو د نیوی پنڈای نه یو لشکره تکول درنه پر مرتبه د استحباب ده او غز تکول کوم مرتبه ده په جوابو غریدا شرعی غز ده دا وایي تذیګو جن عمرانه یې مې کدا غز تکته کول نه وای وای او دی ومن ترالې <سؤال> گند مولا دې ګر خپل ګزونو سره اچھا باوبن پيوه بل میته تي مه ته مرداريت وي ਸਰويه مردار شوده هي سرمنسګه پاكي ينه پاكي اثل په کار دي نه په کار متر سره دا خبره چې دا سرمند میتی پدباغت به پا نپاکی کنه پاکی په دې وقوال یو وقوال دی چې سرمند خنزیر او د سپی نپاکی ردینه سیوا چې انه پاکی دي د امام شافعي مذهب چې خنزیر او سپی سربند پاکی وي دیناو چې سړي دا ټور شون سرمن پدباغت پاکی دا, دا چا پا مصلخ شو امام احمد مسلک ده له شهید مردار سرهمن مطلقاً د امام احمد مشهور روایت ده او د امام مالک هم یو غیر مشهور روایت ده بالکل چې مردار شوه نه باقیه اگر که پسو کرنګونه پوری ده امام بوانی پرایمه علما مسلک تصدیق دا هر شي سرمن پاکي کی الا الخنزير والادمي طريق خنزير او قباحت کی انتہاد او کرامت کی انتہاد بلای دې سرمن دباغت قبلای نه انسان دا سرمن چی دامي ست کی دا جيبون دي سرمن اود امام مالک د مشهور مسلک غت تطهير د اری سرمن دے ظاهرن باطیننه نو سمره بيدام ورتب شو چې سرمن لرنګ ورکللو نموند بيد پاس کولې شو دنه غوستین شي یا بي ساتو کی استعمال ولې شي و ما يعاتو کی نشي استعمالول ته ظاهرن پاکي باطیننه نه پاک نه دایمو اربعو مسالک د دې نه لا ودریم چې لکه نورو خلکو دی امام زهري پنځ باندې د ارش سرمن پاکي غیر د باغت د کتاب کې د مزبرائش اور د باغد د پاکي ضرورت نشته او د اهلي ذواهر پنځ باندې ارش سرمن پاکي یو پرنګ او د باغد سرتخین زیرغه هم پاکي د ایمام مياو زايي صاحب دروي ماقول الله و ماقول غيري ماقول الله ماقول سرمن پاکي بدبغت جمردار شي و ده غير ماقول الله ماغه نفاقي الله بيدبغته دي حقيقت سره نوع كتابونو کې لري ازاله الرائحه الكریحه اور طبات النجسہ باستعمال الادویہ و غیرها چبد بوی او نه جازت تدی ختم شت د دواونو په استعمال یا پنو محمد د امام ابو ان پنن روایت نقل کړی کتاب الاثار کی چې کل شین یمن الجلد من الفساد او دباغ کم شې چې منګی سرمنه در نه فساد من در دباغت ته په دې مناسبت سره د خبرو استادو زین ترازی صاحب د هیریم ذکر کولني چې د باغر یو حقيقي دی اول حکومري حقيقي جمهور او موصلاتو پنځبان دی هغه مراد دی په امام بوهني په پنځ باندې حاږي او کومي وي حقيقي همدغه چې سرنګنګولای کوي او حکم یې لکا تشميس نوردا جوړ یا په هوا کې په چېر د دتیوبله مسلم در چې په هوا کمشي او چی د لونشر بیرته پدې کې ګندګی راوځي امام سي نه اورید داشته واپس کی یو مرجوح دی روایت همدار چنه واپس کی اگر چوبو تورتی او اروز المربا د پیټی حنبری کتاب دی فقری کلی دی امام محمد طمسلک د باغت او تشمیس او تتقریب سره نهسب تشمیس او تتقریب سره دباغت نه خاص کلی دی د باب یی مستنيم هغه روایتونه ذکر کئ چې داغه سره د پاکوالی مسئله ذکر کړي رسوبیاویچ پاکوي نه پاکي د می مونیر رضا وړاندې یی د شو یو یو وین دې د شات من صدقه فما تما شات مر شنو مرته کوي نبی ني وسلم وفرمه نبی ني وسلم ولتات نرن ک ولدي سرمن میدان پیځې کړه وې په دې بیل جوړي سخت چت جوړي او سوک مشکی زت جوړي ګړه جوړي سخت د غاره جوړي ټول راځي پیری فقال یارسولینها میتا ادا لار پیغمبر دا مردار دا نبی رسول الله می خورا کې حرام دی دېنه چې تا دې سرمن نشي څنور استعمال کوي ورې شي ورې شي زه غوړی مسله کمداري کې دیباق ته ضرورت اولی <سؤال> امید سبی وی جیسا <سؤال> ماگگڑی بیزی احود کی مرگ پا کی واقعش اتباق مبقدی سے <سؤال> ہو لگی ساروکی نظر بی عمری یزه <نزادا> داخل شوم امیمونه رزلانه ها چې د ادمی بي السلام بي <نزادا> بي <نزادا آخشان> دا باندې خبره دې ذکر وکړو نماته میمونيره جنانه له سجده اخذت اخذت جلودهم کتان دي ترمنه راځي تیوي نه ستدي تیوي اته به پیدائش له ولې خوا نديته پوزو او يا هل ذالک ہے ده هل عله قال التغي نعم مره على الرسول رجال من قريشهم تیر شپن نبیه صلی اللہ علیہ وسلم سکسیان در قرآشنا جرون شاتن لهم چاہو را شات مثل ہمار پشاند خر نو فرمائل دیو تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم ایہا بہا کچری تاسو اسطلویں دی سرمن قالو وی دیو انہا مہتا دا مردار دا نبیه اسلامی یتو پاکی دی لروب والقرضو او رنگ کول قرض یو خاص قسم ته دی دي وکي کرو پترز باندې وي دا غي دا پانی د دې یو خاص دواې جوړي د چکل سرمن باندې ولاګي اوبو دې ختم شو رطوبات ختم شول دا دارن کول اچھا اچھا او من الله علیه لطف بها فیدا وهي قناه باب من باب دی با بیان دا اغچا کی چغن قل کرلنی چه پیدا بانشایش ایسی کی دید سرمند مرداری نا دار روایت این قل کرد عبداللہ بن حکیم میں ارس تفصیل لیے پا دی کی دمرت تفضیح والکی دمرت نشتے اما اندنی بیر اسلام خطوستر شیو جو حینب از مکی کی زن و جوانا لکم ختم مضمون دا الله تستم تيمنن متتي بي احاب ولا سب فدماس له د مردارنا پسر من سرا ولا سب ن پپلو سرا دي ني ستلانه وره خلقو چې سرمن نه پاج بالکل لکه څنګه چې ما امام ابن حنبلوي چلا ایت هر جلد مت مطلق جمهور حضرات جواب ورکیا یو جواب ده دې چې دا حدیثو د لیکي استراپ دې قدی کی رسال دې بلل چې یو احاب دې او بل چې کمده نو جلد دې نارنګول نمک ورته احاب او ترنګ شنو به څه شي جلد نو خلق جلدل مهته دا جې دې نه پېر مشورې نه وکړې دا موږ وایو چې د مرداري د پېدکنه نه هیڅ هیڅ ها دیتلې اوسه کسانو در سر عبد الله ابن مفات در جوهینه قبيله وسعيد مخک کې کوم روایت کرالو کموي لو دا څل شو زناسون په دروازه باندې نو دور اوه واتا مات خبر کوم چې عبد الله بنو کېم دې دوي چې نن به سلام نکړی يو جوهینت دخل من دمهشتي مخ کې کتابه <تبعي> را جوه نه قبل موته شهره استل ایران چې کنه چې نبی <تبعي> اسلام بری قبر کې د دې ژوند دې د دنیا کې نه دی لپسوره قبل موته په شهره لا تن <تبعي> من مننه ته <تبعي> دې پیدا ما سلوید مردار نبی اه سرمن العاص په تفسیر شو قل ابدعود قل النظر بن شمیل نسما احابا ما لم یاد بو اذا دو بغا لا يوقال احاب انا نسما شن و قربا سرمن تا احاب پاوکو چرنگ شونوی چرنگ شنبیاو تا احاب نوی شن و قرباو تاوی وڑا مشکیزا او غطا مشکیزا امامی ترمیزیم دا نظر بن شمیل روایت مقل کل کلی دی و آغر دیو التا امام ایم شو خطایشو دستی خورم اغدا کمچه امام ابو داود فیلت کردن دو جوابون شدید ایو حدیثو او دویم جواب داشو ایم داشو ایم ورد عروی چه رنگ تطهیر عروی چه رنگ شدید حقیقتانی حکمان خواه جلود نمور نمور جمع ده نمیر ده نمیر پلانگ تاوی نمور پلانگون تاوی اردوک و تا چیتاوی حالی تازد از کلپا کتابونو کی نویل چی چیتا بی ڈر کرده که و هم نی چڑی آگر ده چیتا لی در از مروی و نوالا نیر اخترناک نوالا اچھا بلا داوی چی در از مرید پتروریانو کی رس اللہ دفت وصلات رجت نبی علیہ السلام <سؤال> پرمین اللہ ترکب الخضا مصوری گئی پر ریخمو باندی ریخمو سنگو مصوری گئی سوکی سرلیوک اللہ اندیمان چووی ولن نمار او نه په پلانگانو باندې یا خودا دیو جن چیدی سرون پاکی گینا لئیما مشافی سیب احمد سیووی آیا دیوان کی دارت مطر کبیرینو ما طریقہ ناویو اې ته په حدیث سره محمد کین شو لګی ره پادی تر رسول <سؤال> الله کې دی خبره ته ضرورت پدی و جراغه چې معاویره دغه خلاف خلق د پروفیدان دی او او داغه کور بازی خبره د وجنه د ترپ تنظیم خلق طوان متوجب او د خلافت کیو پاتشویو نو د وی چې دغه امور کې خلق په دبا نه کتون کړی یو لیکن په باب د حدیث کې پدوانه شک شوبنيش دا صحابيه صاحبه كله مدول مې دا قال قائل سو ته بازي ني سيرين نه سو کوې اگر دې خبری ته ضرورت نه و بین استلاوین د ملګری کی ملائک دا ملګروس چې پاکی سرمن د پړانګي خا میو خار حدا بنا عن عثمان عثمان راله بحیر بن خالد بن قلکی یو یوں مقدامی اما یک رب و ابن قسوهد یو صلا unconditional وی این از این دا د و انور اشدیود این او ça خوال روا ہے در محاویت این علیسی سو سبیان رزی الله نو ضد او اسرو صالح این، می خود د اقدام تهوئی ت tiver Estadosر مولد هو سود قبلد جان ہو خود فرجع لم اقدامنا م اقدامنا ما دیکر اب انا لاله و انا الى راجعونوی او حسانی هوا فقال له پولان نندرتا پولان کیوی نندرتا پولان سوپ مراد دی او حسانی هوا امر بن اصود مراد دی او حسانی سوی باتی مراد سوپو اتو عیدو ها مصیبت گنایسا قال لم يقدام رضوي وليما لا اوراه مصيبه زبنا مصيبه سر او حال لري کی نه ولودله دلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخل غی رده بارک په خپل دویل چهار ځان مننی من علی حسن زمانہ ده وحسین دلی نه ده انده ماده تلی وحسین هغه تلی فقال للذین و هذلی تلی ہوئی ذس طریقه ول الاول چاپلوسی کے والا سکی دبا آسان را جاہوں و دمائے زمین کی سوخ کی اختلاف واقعی شئو لپلار سے مختلاف و دوست نمبر جوڑا ولی نوئی جمبرت ندف احل اللہ سکروٹا و اچھا لا ملک پا دی خبرت جی پا دی خبرمانی مائر غلش نم اقدام پا ته دې خبره پریشان شو ده چوکواله ته خوانل نوراپور اما انا حد زين فلا ابرح اليوم نجدى كي غمن رضى دى مقام نه تا او غيزك ترديجتا غسنكم اني خپه دي نه کوم اوس ميہ کما تک ره فتا تو امرم اغز جتا بخپکى دما وير رجل لو ترنه حلم په دنیا کې مشهور کامیاب مشرنج ترشودي نیو په کډمو وړ ځاونه کوم یاري او د دغه کامیابۍ راز دا په حلم دی دې نهایت بردبار چې چا ورته سوي په روانه پاغایي سره او بل مشوره به دمنل چې وسه مشورو ورکو کنه زه په زیراغله به دمنل دا په یو کمال مقال <سؤال> بیوی ایماوی انا تصدیقت قدرشتم پس تصدیق نیمه ما تصدیق کوه قدر دروغه منو تصدیق کوا ما ورنه حوتی افعال بومبا چې تسوی زبم د کوم پر دې وخته کیم دی ګور بره تکی هو جریس قال مدغم اقدام رزهوی په اورشد کې مِللا انا متالبكم قسما بالله سنتي توريد الرسول سلامنا چمنه کوله اوس د سونو نا کنه نام او ادنی وی لا خبرش بيستان متالبكم قسمن پنم دالتا ته پد چني بي رسوله سلامنا کلام فسل د ريخه منو غوي او او ناوتا دریم زر اتعالا قسم در قوم دا اللہ پا نمسرت آتا پتا چنی بیلی صلاة والسلام منا کل دا اوصلو دا سرمانو دا درن دا گانونا او دا سردو دا بریبانی نوی آو سوشک قال نیفو اللہ ایزا مانی فا اللہ قسمی لقد رائیتو حذا کل پی بیتکا مالی دنی نا تو رستا پکور کیا معاویہ فقال معاویہ تنوی معاویہ ذاہو قد علیمتو ما تبتوان ان ني یقینند لن انجو هر گځل <سؤال> شم خلاصې دي مين کستانه يا مقدم ورڅرتی خبرې وکړي پر کار دا و سزا ورکړو خالي دوی امر له موويه تو امر کو دره پارم بیا به ما په راته لمی امر نیسوي همي چې زه عمر ګرنده پاره اغه امر نو کړې اغاسد سدي سريله پره هغه مرن وکړو امر من اسد لهم اذن يغيدر او پرزل ابنه فلمين او مقررت ياو پر دزيده پران غنم يحيوا فا خلقو كيت فصلحو ربي او تو ركلي بيت المال ابادر ادن کې مي اتينغلي <تصفيق> نو دته معناش اغه د پاره دی امرو ففرق هل <سؤال> میقدام علی صابه نمیقدان مالک رحم سخی نه په خپل ملګری تقسیم پر او سدی اچات شاورن خلوان سچری زو او مېره زموته خبره ورسیدنو اغه بیان دی ته یو کلا چې میقدامی او زړید کریم سخی بس ته یدولاس خور کړ او سدی پر اجرن حصرن ایمساک داخت ساتھ ان د لئے شیئی رب پارت ہے رب پارت ہے شوئی سے اقبل <سؤال> اقبل شیئی رب مضبوط نہیں སས སས སས སས